چې توانه بسم الله الرحمن الرحيم يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْذَكَّرُونَ صورتِ عراق کی اول واقعہ ذکر کرنا دادم السلام وده ابلیس شغی کی اصل مطلب ذحلو حرمت خبرو یاری تشرک فعلیوی لشي دا ابلیس او شیطان خلق باندا قسم شرک د په حلال سزونه حرام کی او حرام حلال کی نمخ کی مومنان تذکر کو دا دې بلیسه چې دا دشمن دی او ځکر کوي خاص دغه شرک فعلی په لباس کې چې لباسونه الله یو نعمت ته او د ډیر په دود پاره په بندیان بنديان د پاره پیدا کړی او دا شیطان لګی او هغه نعمت د خلقو نه منې کوي 포소 와주반 دي 포소 شاکونو باندي جدي زان نعمت پزان ون کي او دا حلال شي حرام کي نو ول الله زينمت فضيلت بهاني سو قسمه جدي لباس کي الله سمرا استاوزه پار اف هدي پيدا کي دي ابياتوي جي شيطان گره پريدين تاسو دې نه نعمت نو سفې دواخله اولاتا تم الله السلام یقینا موږ نازل کړي په تاسو باندې لباس انزل ناوي دا نڅه برنا سمانو نازل شوي ده ودې شعره کوي دې نعمت عزمت تا و فضیلت ته بو بکر جساس وې چې وصفه هو بالانزال جامع سیدہ صفت ثابت کوجدام نازل کړی ده ولین البرکات تن سبو الہ انها تاتی من السماء زګه سمره برکاتونه د الله چی دی غار ایت نسبت کیږي چې د آسمان نه نا نازل کړي وکړي نو که د برکات او رحمتونو د نازل یو ځای خاسماني کړي الله طرف ناراضي <تصفح> مودې دې لباس اهمیت ته اشاره وکړي چې کله انزل نه نور اخزمکه کی پیدا کیږي د هغه اسباب یواری سو ارتکم لمبسی فد او فَيَذَبُ كِدَانا چپټي ستا سو بدنونه ساعات ما نا طول بدن نکنه نیو پکې دا فائده ده ورېشا او بل بکې زینت حسن دې بل لباس تقوا او بل په لباس کې تقوا ده ذالک خير د صفات پټولو کې او چت مدريسي په ته بيان کول دي لباسو افقاهوي ذکي اشاره وکړم چې دا سطر غره فرض دي قد اتفقت الامه ات علام ما دلت عليه الايه من لزوم فرض سطر الاؤرد امت پا دی چې کل دی چه دا په تلالت کی پا دی دا اورد فرض دی بخلق بانده او بکر جساس وی تک دریو والو کدامت لفش بدن پتی دا خود عام جامع سفت تکارن گئی کنوی کزلی کولیک بدرنګی دیمخ کې ذکر چا سره مقصد ده بل بق حسن او زینت ته او بل بدی کې تقوا اوم ده ځکه تقوا په ور باندې ویل کې نه ده څنګه مشرکین چې به یا میل رکلي ثواب واخ کینو او تقوا معنی مختلفی دی لباس التقوا کې ابن عباس سے وئی چه الا عمل الصالح مجاز معنی تناخلی چه عمل صالح تنم رات دی عمل صالح دا لباس ته د دی تقوا دیم حیا کوي معبد وئی چه حیات تنم رات ده حضريم دغه سطر د عورت ابن زيد وای وبدیشرط باندي چې منته نه نه راغلي مالکون حرامن ذكر خمسو چې دغه نه من نه راغلي یا اجم شو چې دا د سنت نه خلافي وليري کې سبل او صدر یا حدیث کې معنی شوهي یا مبا زور نوک ځای کې راغ کې در سره په لارې دا وینا سخته معنی شوهي دا پکې نه ینو علبلیاس التقوای ایمان مراد اخلی اتوا او یا خشیت الله حضرت اوروا اللان يرا ذکنا د لباس التقوا ذ سنت الحسن خو اخلاق د لباس التقوا حضرت عثمان وي د ما لازمه ني نور اصل لباس عين تقوا ده چسو کې چی من آیات الله تام دلاده نعمتونه یو نعمت ته دلوم ی زکرون دې دې پاره چې خلقونه یې برت واخلي او یې برت ا دې د مشرکین وبشانتکار نه کوي چغې د ثواب په حق جامې لري کول د زانه د لا نعمتنا شکر یو کول کنه یا دغه چې دا لباس دنیا کې د جنت د لباس یو نمونه ده کنه ال تخب لباس خدا څخه بنې ان دې یو مثال له چې را په آیات کې دریز په تو نه یواری سوات تکم یو ریشا حسن دوا او لباس التقوا ن درېخطاد ب کوي یا بنی یاددم م او د هرري قسم تفصیل نه اول کې و انسان ته چې داې لري نهکې دکه یواري آیکم دی بربډ بهشي په د نه لري شي لسم چې بلیس لري کړی وا د مکې واللهونه یا بنی یا تمال الفتننکم الشیطانو ی اولاد تا تملی اسلام فتنکی ونغورزی تاسو لره په گمراهی کې ونغورزی تاسو لره شیطان او په شرک کې خاص کما خرج ابویکم من الجنتین لکه څنګه چې استاد مور او فلاریه فتنکی وغورځول کنو را ویستل دواله د جنت ین زیوانو مالباسه ما ویستیدا وی دواړو لباس د جنت دی لیریاهما ساوات ایمان عاقبت دا, عقبت دا نور عاقبت نو عاقبت دا چې دواړو ته دیو بل بدنونو کو لیریاهما ا یا کلدن صاح چې دوا هرو ته د خپل مګري بدنکاره شونو بلو پهول تهې د بت شو د د دا کاردي چې د به انسان رسوا کو چې تاسو رسوا نه کې دا د نه لري ان یا را کوم هووهقبلو او ش دا شطان وې تاسو ل را په خپلوم او د دعا لښريقب دشیطان چې سومره لښري دي او ډلی دي ته را په داستري قواندي چې تاسو نو انتحان د الله په تاسو بادي زی دونیه کې هغه تاسو تاسو یې نوینه به زاويه یې دا لازم نه ده بالکل نشو لیږه ورویتهم ایا من ہے سولا نراهم په لا تقتزي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا چونکہ نوینو خپل شکل کې ودي دا مطلب نه دی چي کنه هغه شکل بدل شي نبيان نشلی دي لیدې خو رب خپل شکل کې نه امام شافعي صاحب کو انکار کوي چې په ایست طریقه نشلی دي نه په خپل کې ان ہے صلاترونهم اذا قل منسوب ما بوانی پر رحمت الله علیه تا امام مالک تا امام شافی تا چې قیامت کې به موږ وینو موږ باندې ویني قول لاین نقل شوی د دلیل خو پینشت اږي وی داس ویلی چې دا قیامت کې به الټه ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بيشکه ګرزول دي شیطانان مرګری او دوستان خاص د خلقو لپاره چې ایمان نه راوړي الله سره مقرړ کړی لا يؤمنون سورې زخروف کې براښې چې ومَن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا الله ويچ체 د ذکر الرحمان یعنی قران نه مخ واړو الله ای زوال قصو زکی شیطان ور سره مقرر کما نقيز له شيطانا وهو له قرين مثلا اي مارګريټو لمر بیا ته نقوزینا معلومه چې د مؤمنانو دا 34 آیاتو د سوره زحورک اندازا سنحلکم ترشیو بنی اسرائیلکم راضی راوشی کې د شیطان غلبه په مؤمنانو نشته لیسلو سلطان بلکې بدیخ القبان د چاغي کې ایمان نه بس شیطانانو مر سره مرګري ویزا فالحو فایشه قالو وجدنا عليها ابا انا او کله چې کيده خلق کرد به حیاې فایشه حسن بصري وي شرک شیرک کي دلوي په شرک نه نوائي په جواب کې چې موږ مندي دي په دې باندې خپل مشران کولیږي نه پوي دي وي ری ودا کارونه کول در یو دلیل له اعظم افتراء ل الله کوي ولا امرنا بها تاخه لاي مون کوي لې چې دا څه کوي الله ی حکم کړی چې شرک کاوین او که په اشنا مراد به حیای شي عمل د مشرکین ته چې تواف بیکو مجامي به نبی اجه د بصبت نو دا دلیل به پیش کو چې مشرانو کړی داسي او د دا الله حکم دی چې دم کور پاک دی امون سره پاکی چې आम्ही نشته دي چې موږ ګناونه کړی و دي <تصفيق> و دې کې موږ طواف نکړو د الله لپاره هر شیطان وسوسې کنه خلکو ته او اوداز خبره واټکی چې داږي عقل منی داږي عقل درځه عقل نه مشرکین عقل دغه منی ښه جره دي چې موږ ګناونه دي زه <مدخزائی> خېر کور نه مونږ په دې کې طواف نکوم به ذویبراشه عاقل دې په لا نه ده زمون ځان بربند کو ځانوم به حیا کوم دا ګنې ادب دې دا مومنان و عقل صفائی مریض شیطان له خبرې جواب کولی شي چې دا ستاسو دلیل دی شیطانار دی چې خبره کوي دلیل پېښ کینو دلیل نه کنا چې جامو کې څه ګناه دی دې جامو ګنا کړي کومنګ کړي دوی جامو ته څه ګناه نشته ده ګناه اثر خو په جامانه پریوزي اخو دې بنده په زړه باندې پریوزي ځنه واری کې عقلونو دي تهفي کرنو کنا والله امرنا بها مجوابه کې قران دی وی خبره دې بل نه وجدنا لیا ابا انا اسوزلتر شو دي چله جواب کړو چې کم ران یاده اولو کانا باو لا عقلون شن اګه دی عقل پکینو لکه ستاسو راغمون شران پیش کینو هغه کلي زه پزه په وروسته خبري جواب کوي چلا امر نکي په داسکارونو قلنا الله لا يامر بالفحش اي هوا يا بيشکه لا امر نکي په بي حياي سره او شرك سره او پرسو اي سره اتقولون على اللايما لا تعلمون تاسو جوړه په الله باندې اگر سوچی بخفلہ پینا پوئی گئے قل امر ربی بالقسطوی او آیا حکم کڑے رب زمان او پا توحید سرا ابن عباس وی رضی اللہ عنہ ایو الا اللہ اللہ اگر امر کڑے دے شرکی ہے واقیموا وجوهکم عند كل مسجد امره کلی وی چې حاضر کې خپل ځانونه 15 د مانځکی بل قسط دی توحید یو بهتره مثال او توحید په مانځک کې دکنه الله وہی پهاروکه زماته توحید مفرده مفرده او بیا خاص کر بیت اللہ کی نو توحید مرکز دی نو چې دې تحاضری کاوه نو دې اخلاص کاوه چې شرک د نهون شي ربیع ابن انس دا ما نا کوي اقیموا جواکم اے توجحو لله تعالی لا لوسنن ولا لغیره اللہ کور ته چراشه نو ډیر په اخلاص سره الله ته ودريږه متوجیشه زکاتاسو بوټ ته نه ولاړه مشرکان دا پرخ نه کو چې د آمون د بیت الله نه طواف کوو کذلات منات کوو دا پرخ نه کولې زګاریو بربند د کو کنه عدا بوتانو متان او درگاونو کې ټول خلق د غزي تشلنګي والی چړې واستي انور بربندي در دا زاین وصول لیکنه ښه چې حیاني دیمان نه پچا کېن راغ بیا جامي تصاجد ته کې ربي ابن انس او حاضر وی اجعلوا سجودکم لله دا عبادتونه او سجدی تول الله پر خاص کین بل چانم پکې نه حاضر کې خپل ځانونه وجوه ټول بدن ټول انسان تیمرات ده اندکلی مسجدین چې په ظاهر یې حمل کې مشارک یې دی جمعات دا چایی نا جمعات دا اللہ کوری چه ہر دا دما جمعات تے زمچ من پک اوکمہ دا موائے چه دخپل جمعات تا زمان نا اندہ کل مسجدن هر جمعات چه جمعاتی دخدے کوریی که نا نا غستا جمعات تے یا خواہی چه کورنی د بنداکوري د صدر سيپكوري د پیش امام كوري د موذن كوري ديزان له ګور جوړ کړی ا جسي خو کوي سنت پکې نه وي ټول بدعات رسومات چغې چغاري د منځنهم پسو دا وي موزیکر کوکنا اوازونا دا د جواندو نا تو ناو گانی پکیوئی دا دا اوگی کورد کنخواب دا اوگا نیا دی چه دا اللہ کوری او دا اللہ نمی پکنه چنن المساجد علی اللہ اوگا اوگا ارزای کستامنز پکی کی گئی او دا اوگی کنکی چه امامش مشرکی موزینی بیدتی او فاغی که دا اللہ د بنکڑی قرآنی بنکڑی یا جماعتی اجسو کے تعویل کی نوی ما مرتن وقت کل سجود کل مسجد مانا فہر وقت مانزکی زن حاضر که امونزکی رجم سران ودعو مخلصینا لہو ودعو مخلصینا لہو الدین او په دې مانځکه او په دې عبادت کې کمال پوسو پیدا کیږي فريادو کې الله تعالی په داسحال کې چې خالص كون کیږي غلرا بلنا منځیتوي عبادت دی توي جمعہ تدید پر جورشه وي چې ودرو مخلصین له الدين ديګه خالص الله ته आवाज ښا نو چاگئی کہ غیر اللہ تعوازو نکی قرآن یوسو بل سکی چو دعوه مخلصین اللہ الدینی اویل دے او و انا المساج فلا تدعو معللہ احدا دلتا غیر اللہ تعوازو نکی او چاگا غیر اللہ تعواز مخکی کئی ابانگ بیا رستو و اینداز یمات شو دیکھے اخلاس راہ نکی دیکھے شرکو شو کما بدأكم تعودون اللہ او یہ قیامت نمانی کن قدی قیامت مانی لے دیو دا کارون نکولو سنگی چی پیدا کلی ہے مدغسی با اللہ تواپس چیم دا مسئلہ قیامت اللہ ہر عبادت سر ذکر کیولی دید پارگور چی دی عبادت اجر دلتا نشتا علتا بی چلاتا واپس چه نو بیا و دی عبادت ور دی توحید اجر و ملاوی کنه تا تشبیه پس کی ور کړه څنګه چلیا پیدا کلی وی الله ت واپس چه درح سیم فریقین دمانه دنیا کې جوړه لې وې نو قیامت کې هم جوړلې یو دمانه او حسن بصری وای کما خلقکم بقدرته تعودون څنګه جلاب خپل قدرت دنیا کې پیدا کړې وه انځقس بهم قیامت کې پیدا کی او درې معنا ماوردی کوي لا تملیکون شیان څنګه پیدا کړل او څه شی سره نو ذقسوا الله تواب پس چې څه شي ودا سره نه وي ولکد جیتو منافرادا ها د وړلي بهي فریقا حدا او د لاغه واچ الله ته هدایت کړو او فریقن حق عليم الضلاله او بل دلا چې سابچيو پاري باندې گمريم تعوذوا نسرلگی فریقا فریقا دغه زده لې وې فریقا فریقا فریق فل جنته فریق فل سعير د زولې ذکر کوي چې دا جهنم تراله دکمو کوم رهي کړي وا او دا درېم ايت کو سوره عرف معنا کوي چې اتبع ما نزلیلیکم من ربکم ولا تتبع من دونه اولیاء چلی اللہ ویلی قرآن تابداری او کہے قرآن صدا کہے قرآن ناپا لسوک دی اولیاء اولیاء سوک دی شیعاتوین قرآن ناکوارے پانا سیلر نشی شیطانان با دی را گیر کی خوا دیا بھائی د دې دولت له تخې انه متخذو شیات ویناو لیا ان دا خلق چې دیني ولي او شیطانا د را دوستان او مددګاران بغیر دلانه اللهم نکړو چې غوړې مکاوې لا تتبعو ادي له صبر وکړي نیول هغه چابه وی چې دنیا کې زمورا نشر مېدو چې مونږه شیطان لره دوست نیولې دی او غسر محبت کو ته عقلुम نه مانی الله وینا کنه او يحسبون پزان یقینو چې مونږه په حقایم دا سې کتاب واخ خبره کین بس وَيَحْسَبُونَ اَنَّوْ اَغْيِدَا يَقِنُو چه مونگا پا حق ايو اما منانو تایبا باطل اوی چه ده مونکار سایده ده مونگا عقیده سایده ده مونگا مشرانو عقیده ده مونگا اولیاء منو او مونگا دوا منو اخیر خیرات منو اگو رو حق پرست ارسمانی اَغْيِدَا يَقِنُو کا نفع. شیطان داس نو چیګناري ځان تفکر کا ځان ته ګمراهوي کم دی ګمراهوي ځان ته په حق وینن سوچټه دنیا کې هر قسم شرک کئ او چره ودا سونوې چې مونږه ګمراهایو مونږ په باطل یونه او مونږ په حق یو اذنوروي په غلطه دي يحسبون انهم مهتدون مدایو خطابو یواری څو اته کوم باندې بحث کو چیزان په پردکه ځان مبي عزت رسوا کاوه دیبلیس نظان نه ځان بچکه وګوره مشرکان نه جامې لری کړ کنه او بار بندبای توفو نه کوي او یذی کې ډیر ثواب دي نفع زم صفات ریشا یا <تصفيق> بنی اعتما خوز زینتکم اولاد دا اسلام واخلزان سراخ په حسن او خاص چغلي باسته کل للمسجد خاص کر په وخت عبادت کې په وخت مانزکی دې خصوصیت توجه وو او اشاره کې دیتا چې دا هر نعمت شکریا دا دادا کل تاسو جوړه وكې کل مسجدن کنوې جامع دیوغهستا یو دروازه کاته وکنه کنوې په زار دیوغه پخوکو نه کیو کا دروازه کاته کنه نه وی شی وکنه اریاو نعمت ته تاسو تا حاصل شو مشکريه ادا دجه انده کل مسجدن حول په دلا بندگی او دلا عبادت ککنه ذا ري شكريا ده نو فخ لزان عند كل مسجد كل مسجد يذكويه ابو بكر جساس سويدا خاص بو بيت الله قرنه على ان حكم الايه غير مقصور على الطواف كل مسجد يذوي چدا دا صرف د ثواب خبر نه ده وان المراده بها الصلاه <تصفيق> مطلب دې دې کې د مانزه سره ای ثواب سر نه ده څنګه جېل ته کې لباس حکمون نزلتهوم ده لیکن حق یلم به دایې چې د دا عبادت په او کې ابيار پسې اسیم تنه چې نبیاب یې لری ندا پزان و حرام آوئے سکدا پزان حرامول شرکی فیلی دے کانا خوا پلیباس کی شرکی فیلی وکلو وشربو او خرائنس کے پخراکس کاک کیوم شرک مکاوئے ولا تصرفو ہون دے اصراف نظام ساتے من دغم دے تا پزان باندے حلال شے حرام کو لیباس اگر دکی او اسراف دوم دی الافراط فی الطعام والشراب ابن کثیر وی چې خوراخ ښککه د حد نزیاتیکل دو مسرات دی کنه ازجاجوی لا فوق الحاجتین اصراب ده چې د حاجت د خوراک خراک مکو سایت قرشو او مولوال حاصل شنو باس انه لا يحب المصرفين بیشک الا محبت نقید اسراف کو ان کو سرا مفسرین له خوراک فیدی بیان کړی دي منافع لقله الاكل چې له خوراک کې په قاعده خوراک کې هم صرفه دي دي پکې یکون و صح و جسمن دبنده بدن ار وقت صحیوی واجوه دو حفظن او خبرت نیری گی قوت حافظه دیر کری او از کافا همان ذهن صفائی گردون و مردون پا کنی اقل نومن او خوبیه لگی او اخف و نفسا او روحیه ار وقتی خوشا لگی دلک خوراکدہ پیدی قل من حرم آزینت اللہ اللتی اخرج لعبادی سا دے رد دے مشرکین و با و مسلمانان و یو ګور په جامو کې توواف دیبا سولی تو ګور ویخه ل وی جامو او ست دی توواف کوي غور به اور کو مومنان الله چې دا توواف نكيږي ځذي حج نكيږي چې دی جامو سره توواف کوي نو حکم راغی فل من حرم وایا وتا چ حرام کړي چا بن کړي زینۃ الله الاتی خاصت الله اخرج العبادهین چې ده پیدا کړی د خپل بندیانو لپاره دا, دا, دا چې حرام کچې وی پدی وخت کې نه حکم عام کو من حرمه په ایس وخت کې با لباس نه لری بلکی دافی کرب کای چې ذو خلق په مخ کې زینت الله زینت الله ذکرنا زینت الله سکلري کې ځاننا قرطبي وئی دله ایتو على لبس الرفيع من الثياب وتجمل بها فِي الْجُمُعِ وَالْأَعْيَادِ وَعِنْدَ لِقَاءِ النَّاسِ وَمُزَاورَةَ الْإِخْوَانِ او پذی زیونوکی وخاموخا خیستجام اغسطل پکار دی ایت دلیل پذی باندی چوچت لباس اغسطل وَالتَجَمُّلُ بِعَوْزَانْ پَاغِسَرَ خَيستَكُولِ خاص کر د جمهور پومنځونو کې د اخترونو پومنځونو کې او چې څا سره ملاقات لږي یا لذي الت مزاورت الاخوان مضی وختونو کې وګغاو موږ پاکی جامع خسته جام لا تکبر نه دی غره تا انده شیخان پکی کنه چې څو экзаن سنبال کی چیر افلانی زتظمه او پلان یې سره ملاقات کوم نو شیخانو تاسو وي وې مانزه ته د 18 اگست وي چې خلې ته و درې دی نو تاسو د 18 اگست بس دې کیسه مانه خو نشته چې نه اول بسړې چې ملاقات کینو مخکې به مونږ کینو بیا ملاقات لا نړ دې سو پلان چې خان خبر دي نو پر لونو کې وشک پیدا کیږي ښه څنګه ته ګناه کې نه بس قران عام حکم کړي دا چا حرام کړي دې زینت تعالی چې لباس دی هغه چې پیدا کړي د خپل بندیانو لپاره اخرجان څومکه نه راست دی کنه او توې باتي من الرزق او چا حرام کړي دا صفاو ستره خوراکونه ځا <تصح> <تصح> مې ام ناغ مستد الله نه نعمت ناشکری کوله اچکم لذیذ او خوخرا کونو اغم نه کوله پیازو مولیو ټی پر او دونه به خواړو تورې به خولې خوخرا کوی نه خو بیا سړی نه ګناکیږي خو یې سړی نه ګناکیږي خو تب سړی نه نه دا, <تصح> دا خبره ده دا استعمال کما استاد پارا پیدا کردی اتویی بات ما تستلزو و تشتهیل انفسو چی طبیعت غواری نفسی غواری او پاکوی تواب قصبن و طعامن چی گتلیم پا حلال طریقہ باندی او خراکی ام کسفا و ستراندی دا تویی بات اول مشرکون احترزون عنیت توایی باتی مشرکان ده صفا و ستراشی نزان ساتی گورن اگه چللشی درگاتاو ده لسو ده شل روزو صلی تکلی پرتیو بوکی و, و لوچی و ایدا خوردادا اگه گندونا خورکانا زنگون والی اگه با قسمت که صفا شنیش ده بس گندونا قل للذین آمنوا وایا تانې متونه او طالباسو قرائکو ته هو خاص دغه خلق د پار الله پیدا کړی چې مؤمنان دي علا طریق الاصاله امام رازی وایي دا اصل الزار المؤمنان د پار پیدا کړی و ان الكفر تتبعهم ادا کافران پاکی اصل گیائی دي سره خوراک کئی نور داصل که دا مومنان دا پارا اللہ پیدا کری فاغی ام پاکی خورینو دا دی دا بارکتا فی الحیات الدنیا پا دی دنیا کې لیکن دا نور امو سر شریک دي خالص تا یوم القیامت او خالص بشی دا دی دا پارا بیا قیامت دیابد مشرکان دا پار نئی سرب مومنان level خالصتا او زمانان کی جساس خالصتا من شوائب التنقیس و تقدیر دا دنیا کې وکلا کلا خوراک وسلي خو نه لګي هر وې چته فن پا نو کله پک مال غډیر شي کله پک بل سډیر شي او ده جنت او ده تولونا پاک دی حال ستن یوم القیامت مانا کئی خرطوی لیسا للمشرکی نفیا شیعن مشرکان لا ده جنت پنیمتونو که خراکونو که سشیعنشتا کما کان لهم فی الدنیا دنیا کې جدی من الاشتراکی فیها مومنان و سرباک شریکو کانا پالو تک شرکت نشتا قل انما حرم رب بیان فواحشان و اي واتان چې به شک حرم کړی دی رب زما ټول د بی حیاې کارونه کبه نور ما زه حرم نه نا ما پاتوانم اگر چې خکار به حیاوي او اگر چې پټ پناي ټولې حرام کړی والاسماء والبغيا بغير الحق او دغه سي حرام کړې دي ګناه لوی ګناه قتل زنا او شرب د خمر اسم چې په پله او دغه سي حرام کړې دي البغيا ظلم بغير الحق نه جائزا او بل ظلم کول چې هغه دې حرام کړی دی پانڅو شری بالله او دې حرام کړی دی چتا زو شرک کوي د الله سره ما لم ينزل به سلطانا هغه څوک سره شریک وایي چې نه دی نازل کړی الله هغه باندې دلیل یا شرک دلیل پینشته یا معبود باطل چې دغه معبودیت باندې الله دلیل نه دی نازل کړی انعام کې امدا ست وی ل وکنه تعالی ما حرم علیکم الا تشرکو وان تقولوا علی الله ما تعلمون او د هرام کړي چې پالا و دروغ نه جوړې یو خبره الله نې کړی او توې دې کړې دا یو کار د ثواب نې یو توې دې کې دا دیندا پالا دروغ جوړول شخه کغارنګ کاری امخلق په کې مبتلا وي زانین ثواب کارونه جوړ کړی دا کې ثواب دی دی کې ثواب دی ملا پکور کې باب عزت کړي د ایویر وځي د دوا په اړه بیان کړي ابي ابوي چې تمامو مسلمانان له پکار دي چې په کې شرکت او کې ثواب دارین حاصل کړي علیک عذابدارین وای ثوابدارین کوم او بدعت کې ثواب نه یم وان علی ما لا تعلمون ټول ورځ په خزه دروغ جوړی خان نو سوال پیدا شو چې دا زمر شرکنه کې یو په الله دروغوم جوړی نه لې اجل اللاوی ده هر امت دا پار نیتا ده ده هر بنده ده پارم پس کل چراشی نیتا ده دی نروست بنشی اوساتو او نچری مخکی کی گی دخپل نیتی نا هر کار ده اللہ پو وقت باندی کن در صفت لباس و تقوی چگین امراد یا <تصف> بنی آدمان اولاد دادم علیه السلام امایاتی انکم رسولم منکم ویلی واتا چکچر راشی تاستا پا دنیا کی پیغمبران استاسو دا جنسنا بندیان با استاسو بشان کار بیسی یا قصون علیکم آیاتی انبیاء و خوایاتون سرکاری اللہ کتاب سرکار چب یعنی با پتاسبان دیزم آیاتون نا فمانت تکا و چاجه زان بچو شرک توحید قبول کو فمانت تکا واصلها وعمل کو په سنت باندې بلا اخو کون علیهم نه ویس یری په ولا یحذنون انا بدی غم جنشم ابن جریجوی هاذا الخطاب کان فی الازل دا خطاب یې ورته ازل کې چرته کړم اچ راځم کړیو کنه نیوته نو ادا واستا دی صورت کې وراشي الستو بربکم ابلی و تداوم ویخه جوه تمې نو هغه واستا خو دې با توقو وخ خو خیاضش کوما استادان بدل را دي ګما اغي و تا استاد وا والذین كذبوا بآياتنا وکذبن اایاتو نا واستكبروا عنها او ځنه لويو ګان ده وهجه دا چې دا تکذیب د اایاتو نه ویل کاو زګی سپکې او تکاتکان واستكبروا عنها ځنه لويو اصحاب النار دغا جان نمیان دی سمر په پکی ام فیا خالدون ہمیشہ بای پکی خواب ولو دیا ذکر قدلتا نو دی وجن امام راضی ہوئی دی زیکی چو وقت تمسک اصحابنا دیاز ال آیت فقہا او طولی مسلید قرآن رئیستی کا نخب په زموږه اصحاب او سنت او جماعت ته دې آيات باندې دلیل نه ولري علی ان الفاسق من اهل الصلاه لا يبقا مخلذا النار چې یو مسلمانی مسلمانې هو فاسقي ګناغاري هغه به هیڅکله په جنت نه ځانلم کې دې آيات نه تعالی بیانه دګو یا الله په پخپله واضحه کړه خبره جنل مکذبین بیاات الله والمستكبرین عن قبولها همو الليذین یکون مخلذین چې خاص کر مکذبین او مستكبرین ذلایات النقبلی زیبا می شیپور کې الذين في النار او دا رسول الله مېږي نو وي هم تفيد الحسره دا هم یې چويلي د دیندا حسر پیدا شکه نهفه چې هم په یاخه امذيب همیشئ بل سوکنه نا فاسقان فاجران دمومنن تنواتو ځکه خبرې دې په رخص کړه ټوله کنه جومپیا خالدون فمن ازلموا فسوق ذلوی ظالم ممن افترا علی الله کذبا داغه چانا چې جو جوړ کلی په لابلان د روغو چې مخکې ذکر شو او کذاب آیاته او دروجن کې آیاتونه د الله توحید اولای کینالهم نصیبهم من الكتاب دا خلق دې وبَرَصِ دِیتَا خپل ابراهام د لاوی کتابنم کله کتاب نمرات له محفوسی د معنا تا یانالهم نصيبهم ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل ار یو للال لكل دي کنا رزق اوملی کلی دے عمر اوملی کلی دے عمل اومچی شاقی بائی کسعید بائی کارتبی ہوئی او دا باغتا ملاوی بس او که کتاب نمرات قرآن شی نمخ کې دوارو برخ ذکر شوی خواه ینالوم نصیبوم دیو په حق کیوئی چلا خوفن علی مولاوم حزنون. او درست په حق وی چې ولای کا صاحبنا رمپیا خالدون قران کې د لري او پارا بره کنا دا بره بهاری او ترسی من کتاب حتا اذا جاءتم رسلنا بیا کله چې راشدي تا ملایک زمو لمر کو چته دنیا ختم شوه او ابتدا د اخرت شروع شوه زکووی حتی له پاره دی ابتدا دی ځای کې ښه نه ده چې کله خدای غوړي د اخرت شوه چې مړت پر راغی بیا کله چرښی دی تا یو ملائک زمونږه یتوفاونم چې ملک یې او پات کوي قالون وایزی تملایک انما کنتم تدعون من دون الله اروخ کی بس مشرک ترې را سخته ده نه ډېره سخته ده وطفق په دغه وخت کې ملائک وته دی اغه چې تاسو با و اذونکل اغي بغیر د الله نام تمره په وخت کې وته ده هغه باندې څه سختي اګه ملائک وته بیا دا په غور ورکی کنه ځکه بابا ګان دي سوشو توبات کې روالې دا وته ولي وی چې وسو د سرم دادو کې کنه لیرفع عنکم المصیبات ډیر له مصیبت ته دربان دي دا چې دا دربان شپه کې کنه تر ملایکو پیغور ده ښا اویون پن پیریانی قالونو ابو ايدي ظنوا ان رخص زمون نه نشته دي او شهيدو علان غصيم گواہی ووکي په خپل ځانونو ان نوو کانو کافيرين چمونګه کافيران او مونږ نه پوسوي مونږ خو به په دنیا کې چمونګه په حق ايو او مونږ اوس پوسو انعام کیم ترشو ایک کې چې کی چی شایدو علان بسیم انم کانو کافرین قال دخلو في امام من اللہ چزے زے زے ننو زے داخل شے پاقی امتنو کی خلت من قبلكم چیغی استاسو نمخ کی و تورغلی دی ترشوی دنیا دنیا من الجن والانس في النار قسم خلق دين من الجن والناس اجمعين يويلو بين الاندي و بنديان پور کی جی نذيري سر شامل شي كلما دخلت امه لعنت اختها كلما ويل دا چل کنه ها <تصفيق> كلما زق زي چې دروازه سورا وا زونه کیږي کله ودوه کلت رید ریو جنازه یوزه شی خواه کلت جه گاڑی لڑ شیلتا خلق تنکس شینا گاڑی بیاوا پسرا شی تاولی ویلتا بل مر شکا کل ما داکار روان دی دنیا کی خواه کل ما دخلت امت و نار وقتی چی داخل شی یو دلان جهنم ته لعنت اختها نو لعنت په پاک کومار ګروبان اختها ارتبيوي اي مثلها في الدين والمِلَّة چې او په عمل کې دی پشانتو ناقته اختوي دل لرب عزت استهزاء کوي په دې پوره ښا اخیه نووی رورو خوينديو ته وي کوئی فايند مشرکان لعنت اختها چیکم دله ورش کنا لعنت بوې پاو خل مرګرو تاسو سره شوي ولې وي وور والي کنا ها ادا تور مخونه از یالستر گی دیو په لعنت زکه ويخه حته یذ دارکو فیا جميعا تردی پورری چی راگیر شی پاری جانم کټول غوند ټول قالتو قرام لی اولاهم ده لعنت ته. نو بو دار واستت لن کی ډلې فحبطالوم بوکی ربنا ایربزمونغا اولای ابلونا دا خلق دچونګه گمراه کړیو فاته مازابن زبن میننن نار نو ور کدی تازابو دو دچند ور بیر ظلم کړه ده په خپلون گمراه مونږه ځنسمانا یانو زمونږه آزاد دی لورکا اته ہوئی چې دی مون خلاصي حضرت <تصفح> دیو با برکت باندې مون خلاصي و ديو زمونږه پاره دي خدای سره خبره کوي کنه <تصفح> او سوئی چې لن آزاد کو ورو غرزوا زمونږه آزاد مو ورو غرزوا چې دو جن شي ډبل شي قال لكل ذئب او الله چې هر یو لره دو چنده دیلوم دې نو تاسو لوم دې نو څوک چې د زهق تما ناکي دو چن کنه مثلین هغه مشرن له خوځو چنده چې پخپلون گمراه او خلقون گمراه کړی دی لئ لئجل الذلال والاذلال هم ظالين هم ذللين خدابل وایولہ ا دې نور لره دې تابیدار ولر دې چمچول ولې خپو چدم نام شران اسې ګړو ګان دي او دې وخت کې خو بیا معنا ډېره اسانه ده ها ته حياتي نه دي دې نشي ټینګې دې ناله که پرييده کنه ستي غواړي خوځله کاينه سره راتينګي خوځله کاين راتينګي چې نشي کوله اسوسو زله او تختيده شيطان دې حناس دي خلګ ګمرا کوي پرييده کنه نوم پويږي چې کاري خراب دي هم بیا موي نه مشر مشردي باني ولاکي يو صفاتو نه کوي مزيله وزو چني ناغي تا کوي امام رازی رحمت الله علیه وی چې از ضعف فی كلام العرب ما زادہ ولیس بمقصور فی المثلین اغه وی د ضعف معنا تو چندانه چې بس دذری سلور دانه محصور نه دی مقصور نه دی په یو ځای پوري انتهای نشتا بس چې سمره د چن کیږي یو پسلوک یو پو وسواک یو پسوارل سوا نه دی ادمانه از زعرف وزیادت غیر محصورتن زیو هغه زیادت توې چې دا غي حد نې معلومه نو بیا غوږ د هغه تاجت نشته دی لکل ذیكون چې هر یو لدیر دی دي به حدا او به انتهاء ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نه سمانه یو خو دنیا سره لګي تا نه پوي ده شران ران پوي ده چې خراب ده انکه شران پوي ده چې مون خبره غلط ده او بهتره معنا ده ان ده بهتره معنا قرتبه کوي چې یان نمین 1300 هر یو 발 الله ذبلنا په ناکلی اې سی یو پتن پتنګي چې زما غمرګری ب سالي یو نه نه بالکل جدا جدا بالکل یو به د بل حال نه نه خبر ښه الله توې چې اریول د چندې وختاسو خنې خو تاسو خو خنوې نه کنه او دا ولي تاسو یې جدا کړی دي هر تبي الا يعلم كل فريق ما بالفريق الاخر هرایه وډله نه د خبر د بلې ډلې د حالنا چې صحل بیيره اگر دلته دنیا کې سوق بوزي کنه گرفتاری هي کی اديکور کې جاړوي چې صحل بیینو دا قصې جاننه میانو حال څه ښه هرایه وډله په بل نه نه خبر نه بیوینې دی څه حکمت ده الله ناغوی از لو علیمه بازمان فن نار انا ذا احد فوق عذابه که یو ډله خبر شو د دینه چې دا غي عذاب خو دومره ډیر سخت دی ولکه انا نوصلوته ذیل ولکه تسلی حاصل شی او تسلی خو ال تنشتہ پریبل کوټه آسان شی و نو ځکه الله دی یو بل نه خبري ښا مولا الله تعالی مون تاسوی دا غینې څخه وریږي اریس تاسو نه خبر تاس دا غینې نه خبر دغه څه خیه کنه ولی انسان دغه څه وی زموږه هوتنه خو یو دا کار نو هغه ورستی خلک بو وی الله چه دیل دیر عذاب ورکا نو سغرم بی ته جواب کی وقالت اولام لی اقرام او بوی اغرم بی ڈلیت لن کی دیر وستو تا فما کان لکم علینا من فضل نشت تاسو لی رب پا مونگ باندی سغور والی پلی تاسو لی مونگ نفس باندی گوری چه مونگ لی دیر عذاب سوال کوئے وزان لنا تاسو کسی چل عذوب الاذاب بما كنتم تكسبون الملائک بووی الله بووی اوسکه عذاب سبب داغي چې تاسو عمل کړی وو د عمل سزا ده ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها مقصد د قران دا ده ترغيب او ذکر کوي او دا تو ګره سخته په بل چانشته عذاب په چانشته جهنم ته بل څوک نځي څوکځي کذو بیاات نو واستكبر وانا دا هلاکږي چې الله وي ضمانه ایتونو تکذیب کړي او دې تصبګوري توبه در دې خلقو حال لکنه پیغمبر وو قیامت کې د کفريات کوي سورې فرقان کې چراغلی کنا یا رب ان قوم اتخذو هذا القران مهجورا ازما رب زما دي قومه زما دي امت یو ګناه دي سره پاري بکړیږي ښا چې دا قران یې د ځان نړی ډیر بیا ترنیولیو ډیر بیا ترنیولیو ارچا و ښا عوامو ملهانو مولانو مولانو خو ځکه دو نورو کتابون قدر کئی تو بح دوم را خیسته دو غیر جور کلیر ایک زین دوم را او دا قرآن نا من رسو کیولا زینه دوار کلیم حالتا نشتا دا قرآن درسه کتابون ندی کتابون ندی رسالی دی سوال اخپلو لیکی که نا او دا دا زینشتا بک څګه غاری نه پویږي په قران باندې کنا هوله وتنه دینو نا غیم تلوي کړي وا تکذیب کړي او عوامو خو قران به واغاستو چې کله ضرورت پیراږي چې دم په مال کې برکت شي دم په اولاد کې برکت شي او چته واوره د استاد نه کنا چې کم کې قران ویلی شي نو باغې کې شیطان نیو پای کې څه هر <سحر> جدول دانې دې به قران واغسته دا په دې باندې دی کې نو جواب واغسته نامل خنو ک نازدک ل خنو کنه نو اسه خوش شهر نلري کې اسه خوش شیطان نلري کې نو اخلاص بنو شو دغه مصیبتونو نکنه نو بیا ولو کې ل ورکو دې د جمعه تاسو واړه راځي کنه پزړوکي کیسه نغښتي چې ته وګورناو قرآن یې او پنځشوری به یو دا ورهول ولي بیا ورکرځنی کنه ښه زګداری مطلب ونشو نه غي قرآن سکي نو جمعه ته را سی پلاي کی ښه د قرآن قدر دي دې سره الله دې دې پاره کسان ښه کاک سانچد روزن کوي یا څن زمنګا عمل پینکه یوته وای نوبدګنی واستكبروا عنها او ځان د دین له ویګړې دی, دی تویزم غا جت نشته دي مونږ خپلار په نیکو مسلمانان راغلی یو دا وظیفه کو دا وظیفه کو لا تفتح لهم ابواب السماء پر باندې ستې شه دي پار دروازې داسمان اسمان په دې د الله رحمت ننزلیږي لا نتندب امام رازی وی لا تفتحو لارواحهم لارواحهم دې چې ملوشي کنه د دې روحونه بره نشتله کدی نزدې اسمان پورې لور شین واپس کی وی اجازه نشته وی ځکته وبوزه نووزمکه اومزمکه ته چې تورسیږي جین وته ویخه د دې د ارواحو د پاران او و تفتحو لأرواح المومنين ها مومنان و ارواح و دروازی کو کولاوي ملیک په انتظار لائد دیر خوش آلائی اشور و زک او گنئی پی یو ایمال راکا بل ایمال راکا ایمالون ایراؤولی ادوام دا د عملون د پار کشاف وی لائسادو لهم عملون صالحون د چې عمل کې نو خبر نشي ختم هغه څنګه ور پوره تړلېږي خو دې عمل عملي توبو خو دې کوم څوک یې نو هغه دا د مان او که خیر خیرات کوي نو بس پر اسمنو ریواجنې ډک کیه خيرات وکوي او درن خیرات بکاوزه کچ ډېری خبره راته جمع شي وي یو خدابابا کال شپه ده بلغه ورلوک هم پکی سنت کو جمع شي وي او دا غېلک لوعدوم کول غواړي ټولو په یو ځای ځان خلاص کو, کو> دا عمل به څنګه وکړئ چېغه پوره غټي تړلې دي نشي خاطه إله يسعد الكلم الطيب والعمل الله تخپا کی کلمی خی عمل صالح خی جی سوچا الله تخی جی اداذرانگی نشیخته نو عمل کے ارسر لذید دعا گانم نو قبلی گی او یسوال کو سوال نو قبلی فام دروازے بند کنا ولا يدخلون الجنه و دي و جنتهم داخلين نشي داخلي دین چریوم ایل جل جمل و في سم الخيات قرغه پوری چنه نو سی اوخو و دغه سوم دستنه کی له تعلیق کو ولې لخلقه خام خای څه اتمه اسري کنه تمه وسره دار چای کنه ولي ولي الغفور الرحيم دې الله مې ربان دې دوربدي چې ته عمل کړې الله تب قبول شي کليمه وي ويلي ولي بندي جنت ته ملي دې دا تمه اسري ختم کړې چې کدا کار کول شي نو سغه پښتون کی تار ورکه وبسن کیو خنان استیشی دستنه پدې پوزا کې فی سمل سم خیاتنا چې سوې دا کار نی کولې نو ویاسي اوی نشتله جنته تا ځا کار وسوکې حتای له جل جمل فی سمل خیات فجمل کی خلق و جمل کې خلق قرتنا او تعویلنا کولو چې او قرت کې جمل راغلې اجمل رسای ته ویل شي رسول دی مطلب د نناباشي په کې تر دی خلقو تا عبد الله ابن رضی الله عنه په هغه وخت کې چا د تاسو کړو نا هو توئج الجمل زوج الناقته ته د اوخ خاوند نه پیجنې زوج الناقته اوخ چې و توئلی شي هغه یادې قران جمل جمل کم نه پسمل خیه اوказаل کانعذ للمجرمين الا لا تغسهم غسلا و كالمجرمون تام د دې سره الله ای زماتيات ندي مجرمونه کړی نو مجرم لوسدا ورکه دا انصاف دي لهم من جهنم ميعادن خنو بیا جنت نشتله نه ها نه جهنم کې به زې د ډیر په ځان مینه دی ښا توبته و مونږ له حیا راځي څنګه تبه قاري چې وزه کې مل مانوشو اته پوسو نکوه تلک کټ څنګه دی پایلنګ مالنګ بسترہ ساده ماډرې په غړولې کنه دا ته پوسو ندی دی کی ښا دی په ځان ډیر مینه دی مونږ ورته ځکه نو سمول چې ماشو پکې نهي چې مونږ نه پکې دي ډیر تبوونه کې فزان ډیر مېن دي مدي بیا تا تبوونه کې چې یا نم څنګه زې ده سهولت پګشته ډیر لهوم من جهنم میادن تدي د بارا د جهنم نا قالینو نشته خسته خسته لمسی دي پکې میادن ومن فوقهم قواصم اګه سړې در لوشي نو د پاسه بلستنیو مشتدم کمبلې مشتده یارس برابر دي سوري یا قال ابن عباس يريد الذين اشركوا بالله ناسوك يا دي مجرمان او ظالمان بل سوکتی نوا نخلی در اغا خلق دیچه اللہ سره شرک کلیو واتخذو من دونهی الہا اغیر دالانه بل پلار کتلیوزان لہ سوکزوانا در اغا یادی وعلی هادت تقدیر فالظالمون ها هنا هم الكافرون ظالمین نگوار بل ما نوا نخلی دوردو پختو ظالمان نا کافران مشرکان تن امراد دیوی خواه وكذا لك نجزي الظالمين الا يمذقس بمذاق الظالمين ته تا دنیا کی اوری کنا چکو یری دو نا غیکم زیریږي هغه ته چوهن نو هغه دغه بو جہل لو فرعونیان دغه خلق بیاز بشارت ولذین امنوا وعملوا الصالحات وکسان کی ما نه راولن اقیدت توحید وا عملنه کلی وا عملنا صالح لا نکلف نفسا الا وسعها الله ایمونګه تکلیف نور کوي او نفس لا مگر مناسب توان دا غو ولي بنده دي کمه به شی وته نشوي عبادتونو کې فلیکن الله عزت بیا سره دا سختینو کومه ما, ما ته باندې معلوم دي چې دی کمزور دي دی کله بیمار یو کله کل خوشالي نوزو سره زوره سختینه کومه او چې اخیدې صحیح عمل صحیح کنا الا وسعه وسع سمانا امام رازي رحمت الله علی وای چې ال ما يقدر الانسان علی العمل فی حال السعه والسهوله وسعه دي ته چې انسان په عمل باندې قادرې خو کو اسانه شي لا في حال الذيق والشدته لا نجب سخته یو وړیر تانګنا په پارانه کول شي دې توسعوي هو اما اقصى طاقتى هر چې داسې یو کاری که یو بندې ډیر په ګران کوي نو یې سم ما جهدن هغه قرآن او سنت کې جهد ویلی هغه تاسو عانسې ویل جوهد وکول شي چې ولذین لا یجذون الا کنا لکه جزانو چې ولله پنو مسور کولنو څومره ګران کار او یا هغه بډا کان او مرزان چې روژنې سي نو ګران ني وته یتي کو نللا حجو حد ذکر کړي وسا یې ذکر کړي چې 파سانې نشینی وي نو بس پګران باندې در باندې نه د خیر ده اولای کا اصحاب الجنت دغه جنتیان دي هم خالدون دیو په جنت کې همیشئ ایمان ایم ایم ایم او عمل صالح او قرآن په خپل لا دی الا معنا کوي ها تا ګور ونزانا ما فی صدورهم من غل زباو باسم الله وي هغه چدي په زرونو کې او بل تاسوخري او سبوغو او حسد او کیناندا هغه بازل رکم ولي عادي په اختیار کې نوکن من غل سما نا ما لا يدخل تحت الاختيار چدي په اختیار کې نو بسو ولا يكون مانعا من دخول الجنه شرف علي تنوي وي فلا ایکو نمانیان من دخول الجنتی دقا حسد محسد چی پڑکی دے اگا دی نشیمانی کول دی جنتنا اگا دی د اختیار کار نو لانو کلیف نفسن اللہ و سحا اللہ وی چی خبر اختیار نبار شی نو اللہ پاگی سوک ننیسی داس خزلتا دیر خبر رازی خوا ندقا با اللہ دی دی دی سنونا در نو باسی دی جنت دروازی سره او دی که حکمت سده حکمتدار چې الله ویلي چې چل... لا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون کہنا. دا حزن به علل لري کیږي چې دی په جنت کې د <خ goddamn> چا مرتبه اوچته او د چا غښتته نذيب وړ کی او بل تپدي سن راضي او دنیا کې خلک یو بل تپاستي یا نشکته کنه چې دغه خیر ته الله لري کین د دې پروا نه ای چګنل پلان جن دی جنت وګوره داسې له کاسمان او زمونګه نناتا فلا یحزنون بتفاوت الدرجات په دې باندې رحم جن کی تجریم تحت ایمل انهارو به یې بجان دی د اختیار د دین نه هرو جنتو وقالو الحمد لله الذي هدانا او ووی په جنت کې چې الحمدلله شکریاوادہ کی شکر دې الله غزت چې مونته ہدایت کړو له ها زم د دې څنګه یو ماننه ده چېر ته مونږ او چرته جنت بزدہ خدا الله احسانو زمو پامل پورې نو اته ماننه کې مدارک چهدانا لحاظا ای الفوض العظویم هو الایمان یا اللہ ستا شکرونا و حمدنا دی چه مونتا دی ایمان هدایت کردیم دا بهتره مانا دا هدایت خود ایمانی ای جنت خبتاتا پخپل معلومی چې خلق دا محشر نزی کنا حساب کتاب پیسلوشی نصح مندی بوئی احادیث کې راځي دا جنت په تخفل داسې معلومی چې دا زوات د دنیا دا کور نه معلومه دا وکړه کله کله ځنه غلط شي ګلې دې څنګه یو ولي کې نغابت نه غلطي دا سې بہت معلومه ښه نو هاځه کې اشاره ایمان ته ده چې موږ ته هدایت کړي او د ایمان چې دا ډېر لوی کامیابی دي او ما کننا لنا تذيان موږ نو چ مونږ ایمان حاصل کړی ویم مونږ هدایت معلوم کړی ویم لولان هدان الله کچرلم ته هدایت نو وکړم دره مشرکان ځاننمیان بوي چګورات مونږ ته خنو کړی کنا دې خذې ته هدایت کړو نو ځکه جنت تراله اګور مونږ ته نه دې کړې داسې را سره نو قران وینا الله یما ذللسنن دی نی ولی چې کنه هدایت دا زای کیسه زای او ما نا لقد جاءت رسل ربنا بالحق اغه هدایت دا چراغلیو پیغمبران درب زمونګه په حق سره په توحید سره نو موږ دا وی خبر او منلنګ حق قبول کوو بیا مشرکان تاسو ته کی مون ته هدایت نه وکړې و نودو आवाज وکړی شي جنت کی بس هغه لا ته معلومه را وایي غنی به ناریکی ان تل کوم الجنتو چې دغه جنت ته ولیدو اورستموها بما کنتم تاملون د تاسو په میراث کې پادشاهو کړه لپلارنه د ادمه عليه السلام زيو د پلار نه چې زپات شي هغه میراث نی زکه یو ته اورستمو هاوي یو تا ماننه او امام رازیوي تشبيه ده دا جنټ ته سولدا چې شو لکه څلته چې د پلار نه کنه جیدات پاتشي میراث خو شان ته الله یو غاڼه په دې پنه دی خوشي ويخه درکلې شو تاسو ته بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ذَكَاجِتَاسُ عَمَلْ كَرْيَوَمْ وَنَا دَا اصحاب الجنّتِ اصحاب النارِمْ جنّتیان با آوازو کی جهنمیانو تا ولی دی خو سمدی که نا پا قلار دی که نخوا دی بان دی خو سختی مختی نشته دی خوا او جهنمیان بچه تروس تو آواز کئی دی وقت که بل بل زان جوڑ نږه جنتیان اواز مخ کې کوي جهنميان وته هر یو په ځانښتای اواز وو کې جنتیان جهنميان وته ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چشاندار چيقنن اومنتمږه غواذا چکړي اومنګ سر رب زمنګ رښتیا مونږ سره چکه ما وعده کړي په قران کې نا غریشتیا شو ونگرالو خپلو زینوتا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا اي جهنم يانو تاسم اومنتغه وعده چکلي ورف تاسو ورشتيا تاسو ته هم ویلو کنه کي دخلوهم پاي دخلوهم چلا وديلر داخل کي جهنم ته ناغی باوی چه آو رشتیاشو آو در رشتیاشو کنه فعظنم وعظنم بینم پس اعلان باوکی و اعلان کون کی پمیند دی دوارو کی بینهم یا ذکر ہووی چه غیبیم اوری دیبیم اوری دوارو بے اوری اگه اعلان داده اللعنت اللہ علی الظالمین چه لعنت اللہ دی ظالمانو بانده جو دیمو لا پکوی چنعم مدارکوی و هو ملک و موزنی و ملک دی فرشتا دا یسمع احل الجنة والنار جنہتیان تو بیم اوری و جنمیان تو بیم اوری چلانت اللہ علی الظالمین چلانت اللہ علی بظالمان بدانا واللہ اخذل تمم تمخ کی و اورو کنا ولی چرچا چر سره غم پیدا شي چې زاند ظلم نه بچ کی چې دا ظلم څه شي دی اللہ وہی الزینا ظالمان هغه کسان دی یسدون عن سبيل الله چې خلق منی کید اللہ دیننا یسدون عن سبيل الله امخ کی بغا دور منی کول یا و یا نا کو سمره طاقت استعمالی کی ګور نند کافیر ملقونو طاقت طول په دې استعماليږي چې خلق د دین نه مني کوي چې تا گمراه او تصیپلای کوي او ارزاني کوي چې کم شي په سلوي خزر کېدو هغه ته په دې زر کې او پوجدي نن ټول طاقت په دې استعماليږي ښا چې اسدونان سبيل الله چې مسلمان ګوري مسلمان فاطم لوزور غونیشتا و یبغون ها یوجا دا سپه مونکي کول چې دې حق دین په غلط رنگ کې احقاره کو او اولاد به مونکي کاو ای خپل خپلوان به مونکي کول چې ګورځه تعالی انورشه کني بیا مور او بلار تماشریکان وایه بیا مسلمانان تماشریکان وایه پیاوونهای وجا امام رازیوی چې څنګه به خلق مونکي کو او حق دین به او تباتخ کار وکم المراد القاء الشكوك و شبهات فی دلائل دین الحق شکوونه او شبهات به خلق ته ورزول هغه حق مسلوکی توحید او سنت کی ګوره فدا توحید او سنت نه تا شر او فساد نو خلق بیا کله راتلو خو بیا دې تنکا تویننه تا سودی تمګورې چې قرانوي دا وې په ګولکه زهر درکیدله توبه وخدای ويبغونه او وجا خلقته نرستو کنه وهم بلا اخرت او دا غ خلقو په اخرت باندې کافران دي انکار کوي د قیامت نه غم او سر نشته <clears throat> <coughs> ده حال ذکر کو د جنتیا نو جہنميان یو بل سره مکالمه دته مکالمه وایخه دوه اړخو جانبين او دا ترخره پوره ده او بینهما حجابو دا سوال پیدا شو چې دی او بل سره خبرې کوي نو حدیث کې خو راغلي چې لکه د جنت او د جانمیان کې دومره فاصله ده چې جنت خوشبوې د پنځوسو کالو په منځلځي جهنميان وتیړو خبر نه وي هغه وکړو کې پراطي او د جهنم هغه دړه او داغه غرد او تب هغه د پنځوسو کالو په منځلځي جنتيان وتیړو خبر نه وي نجی بل سره خبرې څنګه کوي الله یو ما حجاب د ځوالو په میانس کې یو پرده ده یو دیواله جنت یا نو جهنمان پمینس کی واه حجاب دا څه نه چا چې دیوال شخو بیا به یو بل نوې نه کنه نه بل نه پنا نو <تصح> امام راغب وای چې نه حجاب دا مطلب نه ما يحجب البصر اګه لزل نه بِنَما يُونَان مَأَيَمْنَاو مِن وُصُولِ لَذَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذِذِ وَالذَكَر كړې دي چې د جنت اغ نعمتونه او خوشالۍ چي دي هغه د جهنم یانو تنرسي دا کار کړې وو عَذِيَّةِ أَهْلِ النَّارِ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ او جهنميان او سختي او عذابونه هغه سزا ګانه هغه جنتيانو تنرسي دي دیوال کې دا کومالخه نور لذي لمنه کې پناه کوي ټول به يو بل ويني او بل سره باقيده خبري کوي ښه دا غي وې دا مطلب امام راغب و والل اعراف رجال او دا دی دیوال په سرباندي خلق ناس تديرو <قصدق> عارف عالی ذلک السور اریت اسور ویله سور, سور حدیث کی راضی دیر لسما یات کی حضور بابینم بسور الله باب زوانمیان دو کی با یعودي وال او الشیک و دروازئی ائی با خبری کوین با تنو فی الرحمتو دننا پل بگی جنت تے وظایر من قبل حال عذاب ادی پل آغا روانی وجاڑی او کند کرون دے اغا جہنم دے اگر کیا بادی خونشتا نو دے دیوال پسر باندے با خلق ناس تے رجالن یارفونا کلم بسیمان اگر با پیجن دل کئی اگر با پیجنی جہنمیان و جنتیان نا پخپلو نخو او علامو سرام اگر نخی علامی صدی بسواد الوجوه وقبحها وذيبان دي چنه نه میا نو مخونه وتک تورې او بدرنګ وبیاض الوجوه وحسنها او جنتيان نو مخونه وتک سپيني او خيسته وي د عالمي په سره په جندل کوي ها په دې کډېر لوې اختلاف دي چې دا خلق سوق دي چې غیزه راځي په ناس دي نو د صحابه د ټولو به تر معنا دادا بلکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایست اوت حسناته او سیئاته اولایکا اصحاب الاعراب دا غلق دې چې دا غي نیکه او بدې یو شان ته برابر شوي چې سورې غناون دمره نیکه او بد یو شان شي یو په کې زیات نشي دمره لکه مثال پیشګی د مچ د غلومره کتابونه خوارس لیکي دمر بګیاو په لزياته رانه دا سه خلق بومنداتوره وای اغا په دغه دیوال ناس دي د غور عبد الله ابن مسعود وای رضی الله حذیفه ابن یمان وای رضی الله ابن عباس وای رضی الله شعبي رحمه الله زهاق رحمه الله ابن جبیر رحمه الله ارہی وی استوت حسنات او مسیئاتهم دا قوم دي چې دوی ګناونه او نیکه برابر شوی دي نو ولیکن اوس وی چې اخری وخت به اخری ذل به جنتي دا که رحم زیات څه کنه که سبقت رحمتي غضبې چا لوی زم ما رحمت زم ما په قهر غالب شوي د کنه دا وی غلبي دا مطلب ده چې به موږ جنت تزیین پهنا د حبل جننتې د عراف والله به اواززو کې جننتیانو ته ان سلام ععلیکمشان سلام تییاي په تاسو باې مبارې تورکې چې ب شو بختهور سلام ععلیکم لم یت خولوه دي لانیدي داخل شوي جننتتهوم یت معون اودي په اتمخ په معنا خدای دې چومې دي اشته دي او قرطبي وايي چې یتمعون معنا یعلمون دی او پويږي په دې باندې چې نم يدخلونها مونږ داخل شو او ایتمعا به معنا علما لغت وعلى ذکر کړی اوله معنا به تردا پتما دی او په امید کې بالله بوزي جنت د دا سر افسارون کله چې واړي نظرونه ددي به اختیاه تللقاس هاابناارې د جههن نامیانو تا ګوري بنا نه تا کو شش به کوې چې دي ته نهګورو خو کله کله انسان دی که نه هغې ته مخواړي چې دا ډیر شوه زګواري نو قالو او په دوعا کې رب بهزمونګه لا تجاال نامقوم ظالین مونګه ممرګري کې دې قوم ظال معو سره. وَنَا دَا صَحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا اواز بو کی دا اعراف والا خلق و دا سِسَلُوتا یارفونام بسیمام چه پیجنی بے؟ فاق اخپلو مخونو <تصفح> <تصفح> طور او بد شکل سر بے پیجنی قَالو او بوئی وغیتا ماغنان کم جمعو کم اس پیداوار نکړه تاسو لا هغه خپل ډول د دنیا او هغه ټول تنو مالونو چې تاسو اړیل اوې کوله اس پیداوار نکړه بچي نکړه د جهنم نکنه دا وته زورني په شکل باندې وي ا هاول الزینا اقسمتم لا انا اللهم الله بیا به تو چتا سو د دې خلق په حق کوي د دې مؤمنانو اجازهانو غریبانو په حق کې چې دې د جنت لایق ندي اديو جنت تنزي راشه غیتو حکم شوه دي هاول الذين ايذاك ساندي اقسم تم جتا سو بقسمونا كل الدنيا کے الینا اللهم وبرحما جوار بنك الذي تحفل رحمت وجنت ادخل الجنه لا خوف عليكم نش ترى قط سبحان دي ولا انتم تحزنون انا دا یزان غریبان غریبانو صحابه کرام چګور تاسو باندې په حق داسې وي دغه روح المعانی موي ال اشاره الى ضعفاء اهل الجنه دي اشاره دا یزان او غریبانو چې جنتيان دي الذين كان الكفرته يحتقرونهم في الدنيا چې دی کافرانو ورپوره خان دلاو پکه موځ به کول ور پوری. <تصفح> ادا غي په حق کې الله چې ده داخلي شي جنت وانا ذا اصحاب النار आवाज وو کې جهنميان دی بيددا واز د کول شيخه اصحاب الجنه دي جنتيانو ته ان افيذو علينا من الماء چراتوي کې په مونږ باندې سلې کې وانت يو به یو ګټ منل ماي او مم رازقكم الله یا رمي جنت چې تاسو لاله رزق درکړې نه نوراکه مونږ لاره او داسي باواز نه کوي فیجنې به خپل خلق وای نږدې نږدې ولې دا خدای سره حاله بس د ایمان او د عمل خبره ده ته چا پلار امر با په جنت کې اولاد به په جنت کې دا چلې کنه دا وسنه دي چاو لا دې خدای بووکو پرانیوې عقیدې صحیح شو همو رپلاره هغه سی جاهلان چې څومره کوشش د زور کیګا که نه را پریدي کله یو مندر سکي ورمانډي کله بل مندر سکي ورمانډي الکه مکوا الته کې سنزدکیږه سزان وله خرابه پیسې عمر کې او س دنه کې په پو شي م دا جا هلااندي نو پرانته ن را پردي چې کمم اصل سبق دغې ته نه را پرېدي د ده چل و که بیا باغی ج کی کې دي ته وي ما خپلو معشمانو ته چې مونګ مور پلارار نه واړم نه لوي کلي و او متتی دله نهدي وځلی دګ او دګې می را کې ورو جماعت هم ځان ته یې خېدا دا چل خو خپې پیژې نه کناخه هنن پزان باند رحم نه کوي نو قرآن او سنت او توحید او سنت اس پک ګوري کنا قالوا او بوې د ان الله حرمهما بیشک الله حرام کړی دا دواله سيزونه کاغو پزینت یو کخراګ د جنت ته علل کافرین وکافرانو باندې سوق دي کافرانو الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا دا کساندي چې خپل دین یې د سجور کړو د سنه لهوا ولعبنا غریب او توئی چی مور یا پلا یا اديه یا داتا دا لفظ وو توئی کنا تاست موږ نوې چره ټي وي مګورې موږ خو در باندې وڅ نو موږ خو بلی کمرې تلالو اتا سو پ سپینګيرا نا ګمړې نه پرې خو ده دیت تا سدین ویلېو فلزلونام يخکړې په ګمراهو باندې نو چې براکا اګه کسان چینه ویلې او خپل دین لهوان ولاعبن لو به او ټوقین لو به او ټوق توبه 내ږي ځان تورا دا مکه چې شپته را شو ده چوقلار اا نوزمنګ دي پختنوق برېګانو وی بي بيګا دي مولانو یې ځان ور ډیر ځان کړول چاوتوی چې دا روزه خنشته از نه نه ته وی بډه ته وی کنه چې دا روزه خنشته هغه وی ولې دا په بیګاج ټولش په مولانا جزانو خو په دې کړه جزانو دا دا روزه ده کنه ته وګوره ته دې تزان د قربي زتي کولا غانه پکې وي اوازونه او دا یزا نه پوئېږي نو یزانونه او کړوله ټوله شپه خو بنه ده کړه ا کې دې کنه نو دی ول چقبق پراټي او ته یمات تلې غلې خو دا حال نه فا چې دومره چې دا مولا دې کدا دین دې چې د خدای په کور کې غاڼې وایې جدا کی کی دی دی او جدا جدا وا زنا خاره کاه دا پروڈیوس سټیشن کې خلق کړي وغرتهم الحيات الدنيا دوککړي دل را دي ژوند د دنیا فليامنن سام الله وینن می پریخو ذل جهنم کې کما رسول قا يومهم هازا لګزې چی را کړې وا ملاقات د قیامت چې دادې دی, دی دا پریخون ما پریخو ذل کې جزا من جنس العمل وما كانوا باياتنا يجحدون دا خو قرانیا ذیکنه خو چې بل جرم نشتا دغه جرم دی کدر آیاتونه ویلې وې د بدکارنه کو او دته کمې اندازه چې دمو غیتونو پوره باندې انکار کوي ولقد جينا بم کتاب الله ما خو خپل هدایت کړو ما خو چ څومره اسباب هغه مو ته پورا کلیو ده هدايت ته یقینا مونږ راغلي وديته خداسيو كتابوازي مو شان سره فصلنا ولا علم چله ما واضح کړو زمو علم پديږه وادي چې قران واضح ده قران مفصل له <تصفح> الله په علم غواکي يا لا علم <تصفح> او پاري کې هدايت ته او پاري کې رحمت ته خدای غي قوم د پارچې ایمان راوړي سمره مبالغه ده او سمره ترغيب ده چې الله وي جئنا هم ما تر اوره په خپلوي دغه د انبيیاء وراول الله ځان نسبت کوي چې دی په کیسه قسم زیاتې کمې نه دکړي بس چې څنګه ماوله ور کړو ناقصی رسوله ده کنه هل انظرو نا انتظار نکی الا تاویلا مگره عاقبت تا قرآن تا دیده قرآن اوری خدیوی چه هرده برشایی چه اللہ اوی چه کافران بجا جنت تنزی علب ازی چه اوخ ننوزی هرده خبرش تیوی قرآن کتاسو دیدلی دا دیرو پاکی دا امنا ما نلو یو خبره وقران کې وا آیت وو ادي وېدا به کتاب څوري دلینا اکل به زان خبره وکړه نو به دا قران تشته کنا سوره ملک کې کوم چې خلقل انسان من تفاوت الکذاکم زېدې قران کې وایي ا ذ حواله به ور کړه نو دی په شک دی به قران کی ویورګه کی مونږ دا خبر رښتیا کو کنه بیا به ومانو ها الا تاویلہ تاویل سمانا ای عاقبۃ ما وعدلهم فی القران ابن عباس بوی ای عاقبۃ ما وعدلهم فی القران ذی اغا عاقبت پتمدی چ الله ک موعددی سرکلې په قران کې جدا وینونو نه الله وی چې دا ویننو بیا بدا سنې یومیاتی تاویلو پا اغرط چراش عاقبت دا قرآن یقولو اللذین نسو من قبلو ابو یغکسان چپریخ او پا دنیا کی قد جات رسول ربنا بالحق یقینا چراغلو پیغمبران در افزمونگا پا قرآن سرا پا حق سرا پا توحید سرا ویمان اللہ فحلنا من شفعاء رشتے زموږ لپاره چې څوک شفاعت وکړي شفاعتین فایش باو لنا چې زموږ لپاره خدای سره خبرو کې او نو رد او کنی نو بیا دې مونږ کې دنیا ته عمر زور اور دی خو او نو رد یادې مونږ واپس کړئ شو فنام الاغیر الذی كنا نعمل چې عملکو بغیر داغنا چې مونږه عمل کړیو نیتاتا او خلقو سر خکړیو مازګیره تش نکړیو چې دا امنا او مناتا نه منل نو سو یې چې عمل کوما اذه خپل عمل نه توبه او باسه وسته نه نو باسه توبه غیر الذی کننا نعمل قد خسروا انفسهم الا وی هلاکه خپل ځانونه ظلمانو ماکانو یفترون او رکشو دین آغا چه زن نجول کدیو طول دینی از زن نجول کدیو اللہوی اغاو تنن پا نظر نرازی کنخوا دا حال بیان شو گد تخویب بشارتو او دوالو فریقینو حال او دا آغا سر نخبر شورو شویو دواقیاد آدم علی اسلام او دیبلیس نا اپه دې زه اورولم چې سوګ جهنته جنت تلاله خپل د اواز ذکر کې توحید او دلایل پېش کوي باغې باندې خو بیا اخر کې دلایل نقلي د انبيیاء او نه پېش کوي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض وبشکر فاستاس والذي غذت په دا کړی دی اسمان نو زمکه په 6 ایامن پاندازه شپږ ورځې کې به ځوی وي 6 ایام ورځو نوې ورځ کوم دی اسمان نو زمکه نو انور نو په ماناتنه وختونه دی وختونه او بیا ځې کی دا الله خپل حکمت نو ستته ايام یا ذکر وکړو پانداده شپه کو راځي کی اجي کمزې کوي چې انما امرو اذا را دشن اوی خپل كون فیکون ناغه قدرت دی اوی کی خپل قدرت ښکار کوي چې قدرت می دا دي چې بکن فیکون سره او دې کی حکمت ښکار کوي چې حکمت می دا چ باندې تو يم چې کار کوا خو پاو سه لیکوا خېر د ډېر وخت دی پی تیر شي او چې کار کامل مکمل وشي ول تلوار مکوو تلوار مکوو هر کې جدا حکومت دی کې جدا د انسان ته تعلیم ورکو چې دې غو پکن په یکون سره کولې شمه خدایم استاد پاره وي په دمر زمانه کې مې دا پیدا کړل چې ته او کار کې نو تلوار مکوو ثم بیا غل برابر دے پارشبان دی په دکړی اومدی چلیې هم یغ شللال النهارم اغلرا ولید اشباب پر روزی باندي دتوم افولذین افعل نو نکله چذینا مجهوله یو لشی نو بیا بیا وذ فاعل په ځای قائم شي صورت یو نس کې بیا راځي یتلو بهو حسیصن او را طلب کی او را ذکی داش پا دیر وز ل را دیر په تلوارې والشمس والقمران او مقرر کړی نور اس پوګ مې ون نجوم او ستوري او مسخرات به امره ټول د لذ حکم مسخر دیکيو صفت قابل د عبادت نشتر چې مشرکین او د شمس او قمر ستور عبادت کړو مشرکین بالکواکب دی تویی نل رات کی پاغي وای ایجاد او تول د الله د حکم وسخر دی دی که د خدای تو پس دی الاله الخلق والامر خبردار الله لرا پیدائشم دے او الله لرا چلولهم دی دواړه ذکر کوئ سومه استوا کې امر او مخ کې خلق ذکر کو خدا د صفاتو ند الله دی الخلق والامر وسوم فرق فرق د پکی پوز ایل ابن عیاذ او یوسفیان سوری وی چې خلق حادث ده او امر قدیم ده خلق واخ پخ پناکیږي او پیدا کیږي پناکیږي خلق پیدا دي او امر یې په یو حال ده هغه کې فرق ناراضي دړه ذکر ذکر کول تبارک الله او رب العالمین برکاتونو والا الله غزا ته جبالن کې ذ مخلوقات ته ادعو ربکم تزرعوا و خفیا رحمت کې خپل رب لرا خپایزه سره پرورو قبلی کې وسوال و قبلی کې الله قبلی خو لیکن په طریقه باندې کنه زموږ د دې جګړې په طریقه ده چې موږ هر عمل له په طریقه شته کنه نو چې به شي نو هغه عمل نشو اغنه قبلی کنا نو دعای او عبادت ته بلکه مغز او نه لیده عبادت ته حدیث کې راضی او د دې طریقه د قران ذکر کوي دلته ارستم چپای زے سره سوال کوا پرورو سوال کوا چتی او ر بسنو چبلسو کیوان اوری ا دیو جنا قرطبی وای غره مالکي دی ښه قرطبی امام مالک کو مذب دی اور او واس تدلل احنافو په دې آیتې احنافو په دې آیت دلیل نیول دي علا اخفاء امین چې امین په کومانځ کې په دماوه به صلاته ولې لنه او دعاو تک امین سمعنا اللهم استجب یل لازم ده زو شو کنه او دعا په حق کې قران وای چې ادعوا ربکم تزرعا و خفیا عجزی kawa پروری وای نو قبولہ وشي انه لا يحب المعتذین به شکل محبت نساتی د زیاتی کوونکو سره نو د زیاتې دې چې ته په دعا کې جهر کې پچ غوای نه نه نه دا دعا لا نقبلی زکه خو خاينه ده نو دا معتذین چې د سنت خلافین چکه کوم دعاوات سنت خلافی کنا نو غل لا نه قبلې زګه هر عمل الله پیغمبر کو سنت کې د نکړې چ بس دا یینو هغه بزه قبولون کنا اچ بدت ته نه جوړ شو نا خو نه قبلې کنا غي کنا د اعتداي په دعا کې ابو موسی شاری رضی الله عنه وی رفع الناس او سواتم بدوای نبی صلی الله علیه و آله کو اخواز نو چتکړی په دعا باندې پتاوتنو وقاله رسول الله صلی الله علیه و آله ایها نبی صلی الله علیه و آله خلکو ارجعوا الى انفسکم <تصفح> <تصفح> فلنفسن ترجو کہ نفس کی دعا کوي دا ولی فئنکم لا تدعون اسما ولا غائبا تاسو هغه ځات आवाज کوي چې هغه کوم نه او غایبوم نه دي حاضر ناظر دي ابي اي انما تدعون سميع قريب اغه ذات ته تاسو او ته आवाज کوي ان الذي تدعون سميع قريب او ری نزديده سره دمره درغنا نو يته دامه کوي کنه په دعا کې انه لا يحب المعتذين داغه پیغمبر نني نه قل شي نغې هڅه ده کنه چې ځان نو دې الفاظ جوړ کړو د ځان وځای جوړکې اللهم سهل علينا صبح سره نوروي ښا یا الهي په حرمت سید الابار تکم دې کراګلی ځان دې وځای جوړ کړم دې دا کسي د سوال کول چې هغه لایق ني دې سره اور اسوائل کینو غوم اعتدال نو دې دوه یو قسم آداب خو چا جزیف کی او پروروی ولاتهفسدو فیل ارض بعد اصلاحها وصاد مکه پزموکه کی پس داغي چیسل او شو پراتلو پیغمبرانو پیغمبر چکل دنیا تراغ نو اصلاح او شو بعد اصلاح نو غزه تخپل سنت پرې خو دو نو رستو بکه فساد مکه ادا برایش سره هود کے التمانا کی مفسرین لا تفسدو فلرد بشرک بعد اصلاحها بالتوحید و دعو خوفا و تمعان دا بالآداب دیا دعا کا طریقه ادا رامدت کے اللہ لرا خوفا ام پا یری سرا و تمعان ام پا امید سرا نخوف او تمع سمانا یا خزائری معنا ده یا رب هم کېد الله نه چې الله څنګه چې غلطي او خطايي رانه شي ا دعا مي قبول نه شي رد شي او ته ما بوم کې چې زه دعا مي دا سیکلې ده چې سنت کښتا نو ان شاء الله چې الله به قبلي دا معنا کوي تفسيري کبیر کې چې خوفن عن القصور فی شرایط الدعائے خوفن عن القصور فی شرایط الدعائے المعتبره فی قبول فی قبول الدعائے چه سنا کو طاهرن نوشی اوغه شرطونه په دعا کې نیچهغه سره قبلی غنده یره بمکه وطمعن مع التمع فی حصول الشرایته بأسرها چه زو شرطونه نوما په خپل وس <تصفيق> اغه ټول پکې راځه ما کړي دین الله به قبوله کین ان رحمت الله قریب من المحسنين بیشکاره د الله رحمت ډیر نزدې دي موحدین او تام من المحسنين موحدین یعني قریبن کې موصرین او دې ته مخشوي یسړې اپریو چې قریبتونه یې ولی او نبی ذکر رحمت مؤنث دی قریبون قریبنې خبر دینه مذاکر شي قریبن نو ټول دا جواب کړي چې رحمت او مؤنس حقيقي كن دي و دي کې دا وسعت اشتدې ک قریبون او قریبه تون راځي اسوګته نو تعویل کړي ذ رحمت نه چې رحمت نه فضل احسان نه ذاتن او توفیق ذاتن امراد دي نو ټول مذکر دي نو نظر بن شمل وی چر رحمت و مصدرن و من حق المصادر التذكيرو چر رحمت مصدر دي او مصدر کدا اصول ل دی کې مذکر راضي ک نه تذکیرم پکه راځي تانيثم پکه راځي او بیا امام رازی وی لکه فمن جاءه موعظه من ربه فمن جاءه موعظه من نستکن نو جاءت ولرانوی دا وی دی کی تذکیر راځی کنه دا س یو ځای خونه دی نو ځکه نور تعویلات نو چا پدی کتاب لیکلی بیشکره الله رحمت دیر نزدې حق پرستو ته وهو الذي الله عز وجل يرسل الرياح جرا ليگی هواګان مختلفي چا پی رسول ور وړو طرفونه بشرم بين يدې رحمتي زيره محكمه محكمه د خپل رحمت نا چباران دین حتى زقلت صحابن ثقالن ترذی پوری چې هواګان د ټولو طرفون نرشی نورچتي کې وریز درانی درځینې چې الله تعالی علم دې درنې څنګه یې زمونږ استاد په نظر کې زمونږه تا ګورو نو وی اړه لري درنواریا زراعلہ سوقناه نو مونږه اوشلو لبل ذم میتن ار ملک تا وچ دې باران ضرورت تیم پاندل بیل ما پس وروم په دی سروب فخرجنا به من کل الثمرات غرباسو مونږ په دې سرار قسم میوې کذالک نخرج الموتان قياس کې قران وې دا قیامت پيوم قیاس کا کنه لکه د آزمو کا چې وچه وا سشي او جبران پوشو مزا سره ډک شو چې اوس بګړو خور نه او د فصل نه ډک شو ا د واخونه دسمربلات ناره واتنه الله دغه څخه قیامت کې ومړی راوځي کنه د دې زما کې نه قبول پلنې تلي كذلك نخرج الموتى او لكل ايه ظهر ون بطن بيزاويوي چې هر آیت یو ظاهري معنی نه یبلې پټه معنی کنه مظاهری خداشوه جل الله ملک بات کو ورېځي راوستې باران او ورېدو ازمه که خیسته شو بوټي پکې پیدا شو ميوي ګلونه او بلې معنا ده باطيني چې کله الله دين اباذي کنا او دين له ترقی ور کوي نو انبياراو ني نوقي د اولو ولي پیدا علمان پیدائشي فق فقها پیدائشي ور یز پیدائشي اوغه قریشی چې کوم دی کی ضرورتی یې کن کنه نو ولته کې قریشی هغه ملکونو باندې قریشی د الله دین اورسی اورسینو په هر ځای کې موحدین پیدائشي صحیح قذی والا خلق پیدائشي د سمارات څخه نن کل سمارات الله یی مؤمنین ځوان ذکرو خلق جاہلانو پا کبرو شرک مبتلاو او چې چکل زماغ خوخشوکا نا بددادا اللہ خوخدکا نا چسر حد تاو بلوچستان تے بارانو کو او سندو پنجاب پاتی شو اگی تایو ساس کےو نشخا اگی اغا سپاتیارو کے او پا شرکیاتو کے پیرانو مبتلا دی اگی کی میوی پیدا نشوی دادا اللہ شان دیکھا نا دال لکم تذکرون اللہ از این ابرت وقت لیکن خواب وَالْبَلَدُتْوَيِّبُوَ اغا زمکا چه دیر قیمتی ده دیر زرخیز ده زرب زرغنینو وَالْبَلَدُتْوَيِّبُوَ اغا زمکا اغا ملکا چه دیر قیمتی ده زمکا دیر, دیر طاقت من ده پالوان ده یخروج نبات روزی به ده بی اذن ربی په حکم د خپل رب سره چې خلق حیرانی داس داس او تخا دا څه داسې فصلونه پکې وشي کنا چې خلق بیا د غټه راوړي نیلام ګرتا هغه بوټي او میوي ښا دوم راټي راټي میوي شوي خلق نیلام ګرتا راوړي د نمایښ د پاره دابېز نه رب بھی. ما عبرت خوته نه اخلي کناخه چدغه ازت کلی دی چې پارس باندې قادر ده مداري فصل نخپه پیدا شي نو الله وی دغه څه چې کوم زلون ده مؤمنانو د مسلمانانو ډیر قیمتي دی او ډیر پاک دی د پاری کې ایمان او عمل او اخلاق او پیدا شي والذي خبصا هغه نو کا چې بیکار ده بنجر ده خور ده لا یخرج الا نكدا نراوزی دا غی نامګر ازغي کانټي مددته نراوزی بس دا غی د لاس نه چاته خیر نه رسی بس ضرر یا ضرر یا مصیبتونه نه ای لا یخرج الا نکذا مطلب سوچ د زمکو نه مطلب د بندیان دي چا باندې بن قران او سنت اثرو کی دا غی هر سبدل شی اخید بدل شی اخلاق بدل شی عمل بدل شی دجه ځای ځایې غلم را شي د شق په ځ پهکې توید را شي د غصې پهې بر را شي د به د خلاق په پهې خوا خلق پیدا شي د کنزلو بددووردو ضای باندې په کېخواږې خبری پیدا شي هرسې بدل شي که نه او چې خواابوس که نه نو لا خررج لا نه کې د که دلیکن نو سرریفول آیاې الله وی دغسی دمونگا دا, دا شان دے چه رنگ پر رنگ بیانو دلیلونا دا توحید خبل و دا قوم دا پارخواست کر چه اگه دا کئیم چه د دا نعمت پا قدر پوئی اللہ وی دا دا غید پار بیانو نخب و دی دے پوری صورت مقاصدو اروس تا پا دی این نقلی دا لیل ذکر کی دا انبیاء آلیم صلی اللہ وقفو کئیم